Välkommen till programmet Nyheter från Israel. Dan Johansson heter jag som läser in de nyheterna som kommer på olika sätt till mig via mejlar och tidningar om vad det nu kan vara. De senaste dygnen har det ju regnat oerhört i Israel. Och jag har fått en bildserie här på jag tror jag närmare 60 bilder ungefär med översvämmade vägar till och med stora broar som har rasat under vattenmassorna jag ser jordar med gazeller kanske det är som går i ökenområdena och pulsar i vatten jag ser en av huvudvägarna som är fylld med snö på vägen Och vi vet ju att det här är ju vad vi har bett om. Det kommer ju lite våldsamt kanske när det kommer så här, men vi har ju bett om att Herren ska sända arla regnen och särla regnen och det behövs ju verkligen roteblötor för att väga upp de torra perioderna som som har varit. Jag tänker då på Höggenesaren har sjunkit med flera meter. Det är en katastrof om man närmar sig så att säga pumpstationernas insläpp för vatten och då måste man sluta och pumpa. Men samtidigt så kopplar man ju på vattenavsaltningsanläggningarna nu när vi är i Ashkelon som ju lägger till en 100 150 miljoner kubikmeter vatten det är alltså enorma mängder som det handlar om. Men visst behövs också regnen så att markerna får bli genomblöta. Jag fick en intressant artikel här om profeten Hesekiel. Jag har hört det någon gång förut men jag har kanske inte lagt det på minnet så där. Men Hesekiels grav, den finns alltså borta i Irak, inte alls långt ifrån Bagdad, ett ställe som heter Al-Keifel. Och den här eh, Sekels grav den har ju då varit eh, under alla, alla dessa år en tvandringställe man har gått till för att eh, till Bedje vid Hans grav. Och där borta i Irak där finns ju det det som Bibeln kallar för Aram Naharaim. Det är ett av de där ställen som liksom Elisär Abrahams tjänare begav sig bort till de områdena. Där finns ju inte bara Ezekiels begravd el plats, där ligger också profeten Esra där finns Daniel naturligtvis som var ju i Babylon och som avslutade sitt liv där borta. Där finns också Nehemja begravd Nahum och eh, Jonan. Så flera utav de välkända eh profeterna i Gamla testamentet de har alltså sina begravningsplatser där borta och har varit eh, kan jag säga platser dit man har vandrat för att beja och eh, minnas. Vad man nu gör med Hesekiels grav, och det är väl där det har gått lite larm nu, det är att man försöker alltså att bygga en moské uppe på den här graven. Och i samband med det så är man inte varsam vad det gäller den här sarkofagen eller kistan eller vad vi ska kalla det för. Den är ju fylld av hebriska texter och och de klart under årens lopp så har de här texterna genom veder och vind och så blivit eh eh förtunnade eller förstörda lite grann och man upplever en någon som har slagit larm där borta nu eh att man är valdes för ovarsam med de här eh, texterna som finns då på Ezekiels gravplats och man vädjar alltså till att eh, man ska vara försiktig när man nu håller på här borta. Det står också i den här artikeln att eh, Eh uh, för tillfället finns det bara 8 judar kvar i Irak. Det var inte mycket. 8 där judar finns kvar i Irak och den kristna minoriteten det den är inte heller eh, stor den är oerhört svårt eh, vad ska jag säga lever under mycket trångmål förföljelse sabotage och vård nu kan vara för någonting som det innebär att vara kristen där borta i Irak. Jag har också fått informationer om den här tragiska jordbävningen i på Haiti. Bland de räddningsteam som har kommit ifrån hela jorden så faktiskt de som var bland de första på plats och jag håll på att säga det är typiskt. Det var de israeliska räddningsteamen som finns i Port-au-Prince. De kom alltså redan på fredagkvällen den 15e januari och byggde upp sitt första fältlasarett där på en fotbollsplan aldelese Revide flygplatsen. Det var två team som bestod av sök och räddningspersonal det var hundoperatörer från israeliska arméns hundavdelning som sändes ut på räddningsuppdraget och det första laget de sändes till Haitis FN högkvarter. Vi vet ju att där är ju många FN-arbetare ligger begravda och man gör allt för att rädda dem och det var det första målet för de här hundpatrullerna. Det var att försöka hitta överlevande i räddningst i FN högkvarteret. Där. lördagen den 16e alltså dagen därpå så räddade det israeliska laget en hög tjänsteman från en utav regeringens kontorsfastigheter som hade kollapsat i jordbävningen. Tjänstemannen som hade instängd under rasmassorna i fyra dagar fick behandling på det israeliska fältsjukhuset. Det här fältsjukhuset det är en rätt stor anläggning Man har 40 läkare som man har flygit in Man har 25 sjuksköterskor Man har ambulanspersonal, apotek Man har en särskild barnavdelning, en röntgenavdelning En intensivvårdsavdelning, akutmottagning Två operationssalar Man har en kirurgisk avdelning En intern avdelning och till och med ett BB-hållande och sjukhuset kan behandla ungefär 500 patienter varje dag och kommer dessutom att utföra förberedande operationer. Man planerar att den här israeliska styrkan kommer att finnas åtminstone i två veckor på plats för att hjälpa befolkningen. Sen har det kommit andra israeliska hjälporganisationer på plats. Den ena heter Zaka- det är en rädnings de är sex man i den här sökade delegationen. De är fyra från Nisel och dessutom två från Mexiko. Det var så att de var i Mexiko på ett annat uppdrag och flög med ett mexikanskt herrklessflygplan rätt över havet direkt till olycksplatsen här. O vid ankomsten så sände saka delegationen till den kollapsade åtta våningar höga universitetsbyggnaden där skrik hördes utifrån de instängda studenterna. Efter 38 timmars arbete dygnet runt lyckades militärdelegationen och de judiska volontärerna från Mexiko tillsammans med saka volontärer att räffra fram åtta studenter som var vid liv ur de här spillrorna. Så finns också Israaids, det är alltså medicinska team bara några minuter efter att man hade landat på flygplatsen i Port-au-Prince så möttes Israaidteamet eh utav direkt från området för området där och hans personal och man satte i full fart med att lossa lasten alltså med medicin och livsmedel och diverse utrustning. Det israeliska medicinska personalen i Israel reste till det största sjukhuset i Port-au-Prince för att börja behandla patienter tillsammans med lokala läkare på platsen för det kollapsade centralsjukhuset där tusentals desperata sårade hade samlats för att få hjälp. Och man beskriver i den här artikeln den fasa som är där, de eländiga tillstånd som är, ibland alla dessa ruiner som har rasat och brist den på olika saker i Tinjen dagens nyheter deras eh, nätstidning i måndags de visar just hur två män i uniform räddar en man ur en husruin på Haite där bland ruinerna och Tinjen inte säger antingen medvetet eller så såg man det inte det är att de två räddningsarbetare de har en israelisk arméns uniform på det på sig men det undviker dagens nyheter att informera sina läsare och om inte kan väl israeliska soldater ägna sig åt humanitär hjälp eller kan det bara vara så att de i sin nyheter inte såg att det var israeler som man fåtter affärade och att de så här kämpade i rasmassorna för att eh rädda alla de här människorna som ligger begravda under rasmassorna Jag har också fått eh, lite nyheter om Golanhöjden om man undrar ju om det ska bli en folkomröstning kanske eh att det blir ett framträdande krav som vinner allt bredare uppslutning i Israel. Ett lagförslag har ju gått igenom i en första omröstning i Knesset som innebär att Golanhöjderna inte lämnas av Israel med mindre än att det har godkänts i en folkomröstning. Innan lagen är definitiv krävs tre omröstningar i Knesset, varav den andra i december och den tredje senare i början av 2010. Vi måste slå en ring runt Israels land säger man och främja denna process för att förhindra att något sker mot folkets vilja. Det sa Isaac Vetenskaps- och teknologiminister Daniel Herskovitz för den kommitté som driver det här lagförslaget i Knesset. Man menar alltså att det är så allvarligt och det kan betyda en oerhörd fara för Israel om det är så att man eh, beslutar sig för att lämna Golanhöjderna. Du som har stått där uppe och sett hur man kan pricksjuta ner mot Genesarets sjö, ner mot Kibbutz Magan och Egev och, och vad, vad de nu heter alla eh kibbocena nedan för där och då tycker man det här är så allvarligt det får inte regeringen besluta själv det här måste folket få vara med och besluta om de är villiga att ta de riskerna vad det som det skulle innebära att släppa fram eh, syriska trupper precis rakt ovanför deras eh, huvuden det har ju varit en del problem också med Kohlbilds uttalanden om EU och eh, om Jerusalems delning. Det blev blev ju så att det svenska förslaget om Jerusalems delning det omformulerades avsevärt av EU:s utrikesministrar. Det blev alltså inte godkänt det förslag som Bildt la fram. I hans text är det starkt fot kost på alla krav mot Israel medan hotbilden och den ständigt pågående terron mot Israel knappast omnämns alls. Den israeliska tjänienhärets framhåller i en kommentar att Bildts text snarare bidrar till att störa fredsmöjligheterna än att befrämja dem. I en kommentar från USAs utrikesdepartement så betonas att frågan om Jerusalems status endast kan avgöras i förhandlingar mellan israeler och araber. Så det betyder att Carl Bild fick en rejäl knäpp av EUs samlade utrikesminister i den här frågan. Det kommer nu också att bli en rymdkonferens nere i Israel. Det är Israel Space- 210 i namnet på den rymdkonferens som ska hållas nu om någon vecka nere i Israel. Den blir av intresse för rymdforskare och tillverkare inom rymdteknik och statliga rymdorganisationer samt klimatforskare naturligtvis och programmet omfattar Ilan Ramon konferensen alltså studiebesök hos företag och institutioner inom den israeliska rymdverksamheten samt möjlighet till affärskontakter och space seeing. Det är ju så att Israel är väldigt långt framme alltså i den här processen med rymdteknologi och allt vad som kan kopplas till det. Ja, det är ett framgångsrikt land som kämpar för sin existens och låt det här som programmet började med, regnen och översvämningarna fortsätta att göra det till ett bönämne så att landet får allt det vattnet som bibeln talar om, hur öknen och hedmarken ska blomstra. Jag heter Dan Johansson, nyheter från Israel var det här. Jag önskade er Shalom och Lehitraot.